Купив і здачу приніс Два злотих і сорок грошів Візьми собі, жолняш, куриво, сказала сестра Но він і відповів чесно, що не палить Тоді ще справді не палив Який чесний цей хлоп, сказала княгиня І запросила у гості в Олику У той палац Триста шістдесят Та ще й п'ять кімнат Якось йому сниться той домина, і він блукає по кімнатах-хатах, не може знайти виходу, і раптом в одній і другій кімнатах, куди заглядає, застає улянку. Улянку. А далі в якійсь п'ятій чи шостій стоїть неоніла. Потім обоє з'єднуються в обох одне лице, то в однієї, то в другої, а потім на їхньому місці з'являється третє лице, теж жіноче, але незнакоме. Воно відступає, Сникає у темряві. Мов би, розчиняється. Йде за ним, і когось кличе. Він прокидається від штурхана в бік. Сусід по казармі каже, що кричав. За вікнами ще тільки ледь-ледь просіюється світанок. Йому здається, що за тим вікном стоїть Юлянка. Стоїть і сміється. У неї таки народився син. Іваном назвали. Бо коло колокупа народився. Уже й ходить. Тупцяє, тримаючись за олянчену руку. А може за Тимошеву? Ні, навряд, якщо ти між знає, чий ти насправді син. А його Тиміш не вбив, навіть не зачепив. Тільки стрівши, уже знав тоді Яків, що до війська піде за місяць. Очима циганськими красунув. І якось наче з погорда подивився. Наче то не він, Яків, першим з його жінки розузбив, а ще й не раз, а він у Якова скарб або що забрав. Не забути погляду, не забути улянки. Ліза до голови, пече, Дивний світ. Бач, який широкий. Додому, щитай, двісті верстов буде теперка, а може цілих триста. А зав'язався мені світ на одній бабі, думає Яків. У вікно просіюється світанок. За вікном стоїть улянка. Яків проганяє думки й видаво, Думає про свого червоного коня. Капітан вирішив швидко. Антон отримав підвищення по службі. Дали йому личку на погони. А коня забрали, обміняли на іншого. Червоний же дістався Якову. Статний, лескучий фана Огер. І він купає того коня, Гарного як чорт, Прядев вухами. Оком косує кралиць. Капітан Едмонд зі сміхом розповідає, як там у олиці він ще дитям забіг до однієї хлопської хати. Його запросили за стіл. Як їв разом з усіма бульбу варену, очищаючи пальчики своїми князівськими, одлушпиння і вмочав олію. Як мама його прибігла, закричала, що ж це він їсть і чи живий тепер останеться? Як батько його, князь Януш, мудро вирішив, що... Едмунд має право приходити до тотої хлопської сім'ї, коли захоче, снідати чи вечеряти тією ж бульбою. Бульба смачна, сміється капітан. Еге ж, смачніше за панські лагодзінки, трохи злостиво думає Яків. Дивний капітан, дивний князь, дивний світ. І посеред цього світу вони вдвох їдуть на викупних конях, Князь на своєму вороному, як і на червоному. Дивляться на них польські панянки, Захоплено свистять хлопчаки, Прийдуть вухами коники, А вони горні, пишні, справжні улани. Ой, би заприсягнувся, як і, Що у ті миттєвості не тільки почувається, А й є теж справжнім паном, Пан Якуб Мех, гех. Їдуть до казарми й уже неподалік розташування їхнього уланського полку. І саме на вулиці, що веде до брами кавалерійської частини, бачать двох дівчат у довгих спідницях і легких світлих блузочках, з капелюшками на гордо поставлених голівках. Коли порівнюються з ними, дівчата обдаровують захопленими погляди. поглядами пустотливо сяють їхні очі, вони, мов за командою, здіймають у вітанні ручки в тонких білих рукавичках. Наче срібних павутинок зітканих. Капітан Едмунд прикладає руку з двома відставленими пальцями до конфедератки і раптом нагинається і на ходу хватсько хапає з дівчат під руку. Під захоплений верес піднімається до вить поперед себе на коня. Нех пан Якуб не позостає!» «Позостає, відстає!» Сміючись, каже. Яків так не вмів. Тому злазить з коня і питає – як можна поштивіше, чи дозволить пані запросити, запросити на... Чого ж не можна, якщо пан Улан так хоче? Диво, але дівчина подає йому руку в тій рукавичці, зітканій із павутинок. Він бере. Боже, яка тендітна! І як може обережно підсаджує її на коня. Під рукою опиняється на мить другу тепле і прутке дівоче стагно. Так вони їдуть вулицею. Яків відчуває тепло дівочого тіла, Що ближче й ближче є. Дівчина не тулиться до нього, Може боїться впасти, а може... І він боїться виказати тремтіння, Що зненацька пронизує його тіло. Боже, як ніжно, незнаним запахом, Як там, по панському, дух чи духи, Пахнеться дівчина. Тонко, пахусінько, наче квітка. Вони гордо йдуть вулицею. Ще якась дівчина дивиться на них за воріт свого будинку. Панянка поруч із ним повертає голову і обдаровує сяйвом виразних зеленкуватих очей. Вони вміло підведені і від того здаються незмірно великими. Два блескочих ставочки. Дівчина, Боже, торкається пальчиками в рукавичці його руки, що тримає повіття. Грім і блискавка. Так вони в'їжджають крізь ворота, що відчиняються до частини. Вартовий віддає честь капітану, іначе і йому якову.